Увечері того дня, коли Фоукс повернувся з другої розвідки, похмурий капітан Фоленбі розшукав Саймона і, як завжди, грубувато заявив: "Кепські справи, докторе Саймон. Мої люди нервують. Дуже нервують. Штори на ілюмінаторах були підняті. Лагранж 1 уже 6 годин як зайшов за обрій, а криваво-червоне сяйво Лагранжа 2, що був на вечірньому прузі, кидало багряні відблиски на обличчя капітана." та його коротке, сиве волосся. Саймон, якого вся команда в цілому, і капітан, зокрема, завжди трохи дратували, спитав. «Що вас тривожить, капітане?» «Ми тут уже два тижні, за земним часом. Але й досі ніхто не виходить без скафандра. І щоразу перед поверненням у корабель треба опромінюватись. Щось не гаразд у повітрі?» «Наскільки мені відомо, ні». «То чому не можна дихати без маски?» «Капітане, це вирішую я». Капітанове обличчя насправді налилося червінню. Він промовив. «У паперах сказано, що я не повинен залишатися на планеті, коли щось загрожує безпеці корабля. А переляканий екіпаж готовий підняти бунт. Мені це ні до чого. Ви що, не спроможні порядкувати своїми людьми? Тільки в розумних межах». «Гаразд. То що саме їх турбує?» Це нова планета, і ми повинні бути обережними. Невже вони не розуміють? Минуло два тижні, а й досі треба остерігатись. Вони вважають, що ми щось приховуємо. А ми таки приховуємо, і ви це знаєте. Крім того, команді конче необхідний вихід на поверхню. Навіть на голий уламок з милю завдовжки. Треба давати людям можливість відпочити від корабельної обстановки. Вирватися з одноманітної служби. Я не можу й далі забороняти їм це. «Дайте мені часу до завтра», – невдоволено відповів Саймон. Наступного дня науковці зібралися в обсерваторії. Саймон сказав, «Вернацький доповів мені, що вивчення проб повітря не дає однозначних результатів, а Родрігас не знайшов там будь-яких патогенних організмів». Останні слова Саймона у всіх викликали сумнів. Але ж поселення вимерло від хвороби, можу присягтися. Випали нові. Можливо, відразу озвався Родрігес. Але спробуйте пояснити, яким чином. Не зможете. А я скажу вам те, що сказав. Подивіться. Майже на всіх планетах, подібних до Землі, народжується життя, яке повсюди має білкову природу і завжди або клітинну, або вірусну організацію. І все. На цьому схожість закінчується. На ваш необізнаний погляд, здається, що для життя однаково, де воно виникає – на Землі чи на іншій планеті. Що мікроби – це мікроби, а віруси – це віруси. А я кажу, що ви не розумієте, наскільки нескінченні варіанти розмаїтості закладені у білкову молекулу. Навіть на Землі у кожного виду свої захворювання. Деякі з них мають можливість поширюватись на кілька видів, але на Землі нема жодної патогенної форми життя, яка могла б загрожувати усім видам. Ви гадаєте, що для віруса або ж бактерії, які незалежно розвиваються на іншій планеті протягом мільярда років і мають свої амінокислоти, свою систему ферментів, несхожу схему обміну речовин, людина виявиться цукеркою? Запевняю вас, це якийсь дитячий підхід. Нові? глибоко ображений тим, що і його, лікареву думку, перечислено до необізнаних, не збирався так легко здатися. Але людина повсюди носить свої мікроби. Хто сказав, що вірус звичайного нежитю не може в умовах якої-небудь планети дати мутацію, котра виявиться раптом смертельною? Або ж грип? Такі випадки траплялися навіть на Землі. Пам'ятаєте, в 2755 році «Я добре знаю про епідемію Паракору 2755 року», – урвав його Родрігес, «і про епідемію грипу 1918 року і про чорну смерть. Але хіба таке траплялось останнім часом? Хай поселення було засновано більше сторіччя тому. Але ж все одно це була недоатомна ера. В поселенні були лікарі». Вони мали запас антибіотиків і знали методи вироблення і зміцнення антитіл в організмі. Це не такі вже складні речі, як вам здається. Крім того, сюди було прислано санітарну експедицію швидкої допомоги. Нові поплескав себе по круглому черевцю і вберто проказав. Симптоми були характерні для респіраторної інфекції. Я духа, я знаю перелік симптомів, але кажу вам, що їх покосило не вірусне захворювання. Тоді що ж то було? Це виходить за межі моєї компетенції. Просто я відчуваю, що то була не інфекція. Навіть не мутантна інфекція. Це математично неможливо. Він зробив наголос на слові «математично».